Я їхав до садиби Путиліна. Треба було забрати апаратуру. Все одно, в умовах цей тноту тримати її там більше не було сенсу. Треба було прослухати записи, якщо там не буде нічого цікавого. Тримати Путиліна. Тримати якомога щільніше і до кінця. Рано чи пізно, але він приведе мене до великого інквізитора. Тоді я встановлю, хто він такий, і передам його дані Малюкові. Ну, а той вже зуміє вибити з нього інформацію про людину, яка замовила Щербину. Зовні все це виглядало просто, але дуже великі були шанси на те, що Путилін – приведе мене до інквізитора занадто пізно. Діставшися поселення, в якому мешкав олігарх, я залишив авто на одній із сусідніх вулиць і, прихопивши засмальцовану брезентову торбу, в яких робітники зазвичай тримають інструменти, попрямував до люка. Відсунувши кришку, я кинув сумку униз і почав залазити сам, коли з будинку навпроти вийшов чоловік середніх років. Я байдуже кивнув йому, сподіваючись, що мене сприймуть за монтера-телефоніста. Чоловік відповів іще більш байдужим ківком і заходився відчиняти ворота садиби.